Розділ 16. Нічний Злодій Дні тепер потяглися повільно та нудно. В ми здебільшого гаяли час, розкладаючи скарби по купках і даючи їд. А Торін нарешті завів мову про дорог камінь Трайна і ревно благав їх обнишпорити кожен закуток. Бо дорог камінь мого батька, казав він, вартий більше, ніж ціла золота ріка а для мене він взагалі безцінний. З усіх скарбів саме цей самоцвіт я призначаю для себе і помщуся кожному, хто знайде його і залишить собі. Більбо почув ці слова і перелякався, не уявляючи, що трапиться, якщо самоцвіт знайдуть в обшарпаному клунку з різним старим мотлухом, який слугував йому за подушку. Та він усе одно не сказав нічого, бо в міру то, як цілоденна нудьга ставала дедалі нестерпнішою, його маленькій голівці виник зарадок плану. Так протривало ще певний час. Аж поки круки принесли вістки, щодейн із більш ніж п'ятьмастами мостами гномів поспішає залізного кряжа і через два дні підійде додолу з північного сходу. Але їм не вдасться досягти гори непоміченими, прокарка в рок, і боюся, щоб у долині не спалахнула битва. Це не вийде на добре. Хоча народ вони затятий, але навряд чи подолають рать, яка вас облягла. А навіть як і подолають, чого ви доможетесь? Услід за ними поспішають зима та сніг. Як ви прогодуєтеся безприязність, сприяння сусідів? Імовірно, скарб принесе вам смерть, хоча дракона вже й немає. Але Торі на це не переконало. Зима та сніг так само дошкулятимуть і ельфам, і людям, – заперечив він. І вони теж можуть не витримати простою в такій глушині. З моїми друзями під боком і з зимою у віччю вони, можливо, стануть поступливішими в перемовинах. Тієї ночі Більбон обажився. Ніч була безмісячна, небо чорне. Щойно запала цілковита темрява, він відійшов у куток бічної кімнати що прилягала до браму і витягнув зі свого клумка мотузку та дорог камінь, загорнутий у ганчірку. Потім видерся на вершочок муру. Там був лише бомбур, бо саме надійшла його черга вартувати, а гному завжди виставляли тільки одного дозорця. Страшенно холодно, озвався бомбур. Хотів би я погрітися біля вовнища, як вони там, у таборі а всередині досить тепло, відказав Більбо. Ще пак, але мені тут стояти аж до опівночі, пробурчав Товстун. Справи зовсім кепські. Не те, щоб я ризикнув не погодитися з Торіном, хай його борода дедалі довшої. Однак він завжди був непоступливим гномом. Але не таким непоступливим, як мої ноги, підхопив Більбо. І кроку не можу ступити. Так підтоптався на сходах і по кам'яних коридорах, Дорого б я дав за те, щоб походити по травичці. А я дорого дав би за ковток чогось міцненького та за м'яку постіль після добрячої вечері. Ну, цього я тобі не обіцяю, доки триває облога. Але я вже давненько не стояв на чатах і охоче почергую замість тебе, якщо ти не проти. Цієї ночі мені щось не спиться. Ти добрий товариш, більботорбене і я радо приймаю твою пропозицію. Якщо помітиш щось варте уваги, розбуди мене першим, не забудь. Я ляжу в бічній кімнаті ліворуч, недалеко звідси. «Іди, йди, йди, заспокоїв його Більбо. Я розбуджу тебе у півночі, і ти зможеш підняти наступну дозорця. Щойно Бомбур пішов, Більбо надів свій перстень, міцно закріпив один кінець мотузки, спустився по ній з муру, і тільки його і бачили. Він мав десь за п'ять годин. Бомбур спатиме, він може спати будь-коли, а після пригоди в лісі гном постійно мріяв додивитися ті прекрасні сни, які йому там снились, а всі інші клопочуться біля тойно. Мало ймовірно, щоб хтось, навіть Філі чи Кілі, вийшов на мур, не дочекавшись своєї черги. Було дуже темно. Більбо звернув із новопрокладеної стежки і почав навмання спускатися до підніжжя водоспаду. Далі рушив берегом і нарешті дійшов до вигину річки, де йому треба було дістатися на той бік, якщо він хотів вийти до табору. Річка тут була мілка, але доволі широка, і перебрести її в темряві коштувало маленькому гобітові необияких зусиль. Він був уже майже на протилежному березі, аж тут оступився на круглому камені та з шуму шубоснув у холодну воду. Ледве він видряпався на сушу, тремтячий відпльовуючись, як на шумі із моруку виринули ельфи з яскравими ліхтарями в руках. «То була не риба», – мовив один. «Десь тут ховається шпигун. Запніть ліхтарі. Вони допоможуть йому більше, ніж нам. Якщо це той самий чудернацький коротун, про котрого подейкують, ніби він їхній слуга. «Слуга! Ова!» – пхикнув Більбу і, не допхикавши до кінця, чхнув так голосно, що ельфи негайно попрямували на звук. «Світіть сюди!» – гукнув Гобіт. «Я тут, якщо ви шукаєте мене!» І він стягнув перстень із пальця, вигулькнув за скелі. Ельфи були заскочені зненацька, але все одно швидко його схопили. «Ти хто?» Гномівський гобіт? Що ти тут робиш? Як ти проскочив повз наших дозорців? питали вони навперебій. Я пан Більбо Торбен, з гідністю відповів гобід, супутник Торіна, якщо хочете знати. Я добре знаю з обличчя вашого короля, хоча він, можливо, не знає, як виглядаю я. Проте Барт має мене пам'ятати, і саме його я й хочу бачити. Он воно як! здивувалися вони. «А яка в тебе до нього справа?» «Щоб це не було, це стосується лише мене, мої любі ельфи», – відказав він. «Але якщо ви бажаєте коли-небудь повернутися з цього холодного безрадісного місця до ваших рідних лісів, то швиденько відведіть мене до вогнища, де я міг би обсохнути, а потім якомога швидше влаштуйте мені розмову з вашими ватажками. В мене лишається щонайбільше година-дві. Ось як трапилося» що через якихось дві години після втечі за брами Більбо вже грівся біля багаття, сидячи перед великим наметом, а навпроти сиділи, з цікавістю його розглядаючи, король ельфів і бард. Гобід в ельфійських обладунках, напівзагорнутий у стару ковдру, то було для них щось новеньке. Вам, певно, відомо, почав Більбо як якнайділовитішим тоном що становище склалося цілковито нестерпне. Особисто я вже втомився від усієї цієї історії. Я хотів би повернутися додому, на захід, де народ поміркованіший, аніж тут. Але у мене в цій справі є свій інтерес. Щоб бути точним, одна чотирнадцята частка, згідно з листом, який, на щастя, в мене зберігся. І він витягнув із кишені своєї старенької курточки, вона була на ньому під кольчужкою, Ожмакану, у багато разів складену торінового листа, того самого ще травневого, з-під годинника на його камінній полиці. Частка від прибутку, зверніть увагу, продовжує він. Я здаю собі з цього справу. Особисто я беззастережно готовий уважно розглянути всі ваші претензії і відняти те, що справедливо належить вам від загальної суми, а вже потім заявити про свою власну частку. Проте ви не знаєте Торіна Дубощита так, як знаю його я. Запевняю вас, він готовий сидіти на купі золота і умирати від голоду, доки ви звідси не підете. Ну і нехай, кинув Барт. Такий бовдур заслуговує на голодну смерть. Саме так, погодився Більбо, ваша позиція мені зрозуміла. Але тим часом наближається зима. Незабаром вас накриє снігом, ускладниться постачання... Боюся навіть вельфів, тощо. Виникнуть також інші труднощі. Ви не чули про Дайна та гномів із залізного Кряжа? Чули колись, але що йому до нас? Запитав король ельфів. Я так і думав. Бачу мені відоме дещо, про що ви не знаєте. Дайн, мушу вам сказати. Зараз менш ніж за два дні путі звідси. А з ним щонайменше п'ять сотень затятих гномів. Чимало з них загартовано у страшних війнах між гномами та гоблінами, про які ви, поза сумнівом, чули. Коли вони прибудуть, вам може бути непереливки. «Навіщо ти нам це кажеш? Зраджуєш своїх друзів чи погрожуєш нам?» – суворо спитав Барда. «Мій дорогий Барде», – пропищав Більбо, – «не поспішайте з висновками. Ніколи ще не зустрічав таких підозріливих людей». «Я просто намагаюся запобігти Халепі заради всіх, кого вона може зачепити!» «А тепер я дещо вам запропоную!» «Послухаймо!» Виукнули Барт і король Ельфі в один голос. «Можете навіть поглянути!» Уточнив Гобіт. «Ось!» І він розгорнув ганчірку і дістав із неї дорог Канни. Сам король Ельфі, чиї очі звикли споглядати чарівні та прекрасні речі, підхопився, приголомшений. Навіть Барт занімів за зачудування Діамант був ніби куля, наповнена місячним сяйвом і підвішена перед ними в сіті сплетені і змерхтіння морозних зірок. «Це дорог камінь Трайна, пояснив Більбо, серце гори, а також і серце Торіна. Він цінує цей самоцвіт понад Золоту Ріку. Я віддаю його вам». Він допоможе вам торгуватися під час переговорів. І більбо, не без трепету, не без жалю, простягнув чудесний камінь Бардові. А той, не виходячи з подиву, підніс його до очей. Але як він потрапив до тебе, що ти віддаєш його, неначе свій власний? Нарешті спитав він через силу. Ну, заткнувся гобіт, він не зовсім мій. Але знаєте, аби зробити вам такий подарунок. Я б охоче відмовився від усієї своєї частки. Може, я й зломщик, принаймні так про мене кажуть. Хоча сам я насправді ніколи ним не почувався. Але сподіваюся, більш-менш чесний зломщик. Так чи інак, а зараз я вертаюся назад. І хай гноми роблять зі мною що завгодно. Сподіваюся, камінь стане вам у пригоді. Король ельфів подивився на Більбо зі ще більшим подивом. «Більбо торбене!» промовив він. «Ви більш гідні носити обладунки альфійського принца, ніж багато хто з тих, кому вони личать значно більше. Але я здивуюсь, якщо Торін Дубощит буде її ж думки. Мабуть, я таки знаю гномів краще, ніж ви. Раджу вам залишитися з нами. Тут ви будете почесним і тричі бажаним гостем. Я вам дуже вдячний, будьте певні», відказав Більбу з поклоном але не думаю, що мені годиться так кидати друзів після всього, що ми пережили разом. До того ж я обіцяв розбудити старого бомбура о півночі. Я справді мушу йти, і хутко. Як його не вмовляли, він не залишився, тож йому надали ескорт, і король з бардом на прощання віддали йому честь. Коли Більбо проходив через табір, якийсь старий, котрий сидів, загорнувшись у темний плащ, біля входу до одного з наметів, підвівся і рушив йому на зустріч. «Добра робота, пана Торбине!» – сказав він, ляснувши Більбу по спині. «Від тебе тільки чекай якоїсь несподіванки!» – то був Гендальф. Уперше за багато днів Більбу по-справжньому зрадів, але на всі питання, які він негайно рвався поставити, просто не було часу. «На все своя пора!» – зупинив його Гендальф. «Якщо не помиляюсь, уже близько до кінця. Тобі буде не солодко, але тримайся. Ти ще можеш дешево відбутися». Назрівають такі події, про які навіть круки ще не чули. «Добранч!» Спантеличений, але окрилений. Більбо поспішив далі. Ескорт довів його до безпечного броду, і Гобід дістався до протилежного берега сухим. А потім попрощався з ельфами, обережно подерся назад до брами. На нього почала насуватися страшенна втома. І все ж він іще до півночі встиг вилізти на мур. Підтягнувшись на мотузці. Вона все ще висіла там, де він її лишив. Відв'язавши і сховавши мотузку, він сів на мурі у тривозі, замислився про те, що може трапитися далі. Опівночі він розбудив бомбура, а тоді сам скрутився в куточку калачиком, не слухаючи подяк старого гнома, бо розумів, що ледве їх заслужив. І невдовзі Гобід міцно заснув, забувши до ранку про всі свої гризоти. Між іншим, йому снилася яєчня з копченою свинячою грудинкою. Розділ сімнадцятий грянула гароза. Наступного дня рано вранці в таборі засурмили сурми. Невдовзі гноми помітили, що вузькою стежкою біжить посланець. Він зупинився віддалік і, привітавши їх, спитав, чи погодиться зараз Торін вислухати нових послів. Бо надійшли свіжі новини і становище змінилося. «Це завдяки Дайінові!» висловив здуга Торін. Вони розповідали, що він на підході. Гадаю, це налаштує їх на інший лад. І він гукнув посланцеві: Хай приходить небагато і без зброї, тоді я вислухаю їх. Десь у півдні, вдалині, замайоріли прапори лісу й озера. Наближалося двадцятеро. На початку стежки вони поклали на землю мечі та списи і підійшли до брами. Гнув з подивом побачили серед них барда та короля ельфів, а перед ними йшов якийсь старий у плащій каптурі, несучи в руках дерев'яну скриньку, окуту залізом. Вітаю тебе, Торіне. гукнув барт. Ти не передумав? Моє рішення не міняється лише через те, що кілька разів зійшло й сіло сонце, відповів Торін. Ти прийшов, аби ставити мені даремні питання? Ельфійське військо не відіслано, як я звелів. Доки воно тут, ти марно торгуватимешся зі мною. Отже, не існує нічого такого, заради чого ти поступився б частиною твого золота. Нічого, що міг би запропонувати мені ти або твої приятелі. А що скажеш про дорог камінь Трайна? спитав Барт. І тієї ж миті старий відчинив скриньку, підняв самоцвіт, Високо над головою. З його долоні вдарило яскраве сяйво, сліпуче біле у світлі ранку. Торін занімів от подиву та збентеження. Тривалий час, ніхто не промовив, ані слова. Нарешті Торін порушив мовчанку, І його голос був налитий гнівом. «Цей камінь належав моєму батькові, А зараз належить мені», – карбував він слова. Чого це я маю викуповувати свою власність? Але цікавість узяла гору, він додав. Але як вам до рук потрапив спадковий клейнот мого роду, якщо годиться ставити такі питання злодіям? Ми не злодії, заперечив Барт. Ми віддамо тобі твою власність, вобін на свою. Як він до вас потрапив? Закричав Торін, скаженіючи від люті. Це я віддав його їм пропищав, визираючи знад муру насмерть переляканий Більбо. «Ти? Ти?» зарепетував Торін, повертаючись до нього і зрібаючи його в оберемок обома руками. «Гобід, ти нещасний! Куций ти! Зломщик!» випалив він, не знаходячи слів одобурення, і трусунув бідулашного Білбо наче кролика. «Присягаюся бородою Даріна!» «Трапився б мені зараз Гендальф! Хай буде він проклятий за те, що відкопав тебе! Хай йому борода відсохне! А що до тебе? Я ж бурну тебе на скелі!» – прокричав він і підняв більбу в повітря. «Зупинися! Твоє бажання здійснилося!» – пролунав чийсь голос. Старий зі скринькою скинув каптур і плащ. «Гендальф тут! І здається, саме вчасно!» Тобі не подобається мій зломщик? Нехай. Але, будь ласка, не калічі його. Опусти його і послухай спершу, що він скаже. По-моєму, ви всі змовилися, буркнув Торін. І знахотя поставив більбу на вершечок муру. Ніколи більше не матиму справ із чарівниками та їхніми приятелями. Ну, то що скажеш, щурячий ти виплатку? Лишенько, ой лишенько мені робиль котів Більбо. Розумію, все це дуже неприємно. Може, ви пам'ятаєте, як казали, що я сам зможу вибрати свою 14-ту частку? Можливо, я сприйняв ваші слова надто буквально. Мені розповідали, що гноми часом чимніші на словах, аніж на ділі. Та все одно був час, коли ви, здається, думали, що я приніс вам якусь користь. Щурячий виплутку, Он воно я. Оце й усі послуги, які ви мені обіцяли, Торіне, від свого імені та від імені вашої рідні. Вважайте, що я добровільно відступаюся від своєї частки. Та й покінчимо з цим раз і назавжди. І вважатиму, похмуро процідив Торін. От і забирайся, геть. І більше ніколи не потрапляй мені на очі. Тоді гном повернувся і гукнув через мур. Мене зраджено, розрахунок був правильний. Я не встою, щоб не викупити дорог камінь, мій родовитий Клейнот. За нього я дам одну 14-ту частку скарбів сріблом і золотом, тільки не самоцвітами. Але це має вважатися часткою, обіцяною у цьому зрадникові. З такою винагородою він нас і покине, а ви можете ділити її, як вам завгодно. Не сумніваюсь, він дістане якусь мізерію. Забирайте його, Якщо хочете, щоб він залишився живий. Я не маю до нього ні крихти приязні. Забирайся до своїх приятелів, буркнув він до Більбо. А то я скину тебе вниз. А як щодо золота і срібла, пропищав Більбо? Відійшлимо слідом за тобою. Коли приготуємо, вибухнув Торін. Лізь униз. Доки не буде викупу, камінь залишиться в нас, гукнув Барт. Як на короля під горою, ти поводишся не надто шляхетно, докинув ендельф. Але все ще може змінитися. Атож, огризнувся той. І такою сильною була мана, яку наслали на нього скарби, що він уже міркував, чи не можна було б за допомогою Дайна перехопити дорог камінь і не сплатити викупу. А більбо переліз через мур і подався геть ніщим. І це за всі його труди, якщо не рахувати обладунків, яким його обдарував Торін. Не одному гномові стало у грибині душі соромно і шкода, що він йде від них атак. «До побачення!» – гукнув їм Білбо. «Може, ми колись зустрінемося к друзі?» «Геть!» – гаркнув Торін. «На тобі кольчуга, виготовлена руками моїх одноплемінників!» Хоч вона й занадто гарна для тебе. Стрілуй її не пробити, але якщо ти не поквапишся, я прострілю твої миршеві ноги, тож піддай ходу. Вгамуйся, йому Умбарт. Ми даємо тобі час до завтра. Опівдні ми повернемось і перевіримо, чи відрахував ти належний викуп за камінь. Якщо все буде без оману, ми підемо геть, а ельфійське військо повернеться назад до лісу. А наразі – до побачення. З цим вони повернулися до табору, а Торін послав гінців Роака до дайна, щоб повідомити його про те, що трапилось, і попросити поквапитися. Минув день, а потім і ніч. Наступного дня вітер повіяв із заходу, і небо потемніло та спохмурніло. Ще було досить рано, коли в таборі щинився галас. Скороходи донесли, що біля східної від Ноги гори з'явилося чимало гномів, котрі тепер поспішають у діло. Надходив Дайна. Він йшов цілу ніч і тому прибув раніше, ніж очікували. Кожен із його воїнів був одягнений у сталеву кольчугу до колін, а на ногах мав обладунки з тонкої та гнучкої металевої сітки, таємницею виготовлення якої – Володіло тільки Дайянова плем'я. Гноми взагалі надзвичайно сильні, як на їхній зріст. Але більшість воїнів Дайяна вирізнялася силою навіть серед гномів. У бою вони завдавали ударів важкими дворучними кайлами. А ще в кожного при боці висів короткий і широкий меч, а за спиною круглий щит. Їхні бороди були розділені на двоє, заплетені, та заткнуті запияси. Шоломи в них були залізні, черевики теж, а обличчя похмурі. Сурми закликали людей і ельфів до зброї. Невдовзі стало видно, як гноми сягнистим кроком сунуть по долині. Вони зупинилися між річкою та східною відногою. Але кілька воїнів продовжили путь, переправилися через річку і підійшли до табору. Тут вони поклали зброю на землю і підняли руки догори на знак мирних намірів. На зустріч їм вийшов Барт, а разом із ним Білбо. Нас послав Даїн, син Найна, — відповіли вони на перше поставлене їм питання. Ми поспішаємо до наших кревних підгору, бо почули, що колишнє королівство відновлено. Але хто ви, що стоїте на рівнині перед укріпленими мурами неначе вороги? Звісно, в перекладі з церемонної та дещо старомодної мови, яка годилася для таких випадків, це означало просто «Вам тут нічого робити, ми йдемо далі, тож дайте нам дорогу, або ми почнемо бій». Гноми думали проскочити між горою та вигином річки, бо ця вузька смуга виглядала не дуже захищеною. Барт, певна річ, відмовився пропустити гномів до гри. Він вирішив дочекатися, коли надійде золото і срібло в обмін на дорогами, бо не вірив, що Торін дотримає слова, діставши таке численне та войовниче підкріплення. Дотож новоприбулі мали зі собою великий запас харчів, адже гноми здатні переносити великі тягарі. І мало не всі дайнові воїни попри швидкість переходу несли на спинах величезні паки на додачу до зброї вони б витримали багатотижневу облогу, а там могли надійти ще якісь гноми, а потім іще, бо в Торіна було багато родичів. До того ж вони могли розчистити ще один вхід і виставити біля нього варту, так що обложники мусили б оточити всю гору, а для цього в них було надто мало сил. Достеменно такими і були плани гномів, бо круги гінці постійно носилися між Торіном і Дайном, але наразі шлях було прикрито. Тож після гострої суперечки гноми посланці повернули назад, щось бурмочучи собі у бороди. Барт одразу вислав до брами своїх герольдів. Але вони не знайшли там ні золота, ні срібла. Щойно вони наблизилися на відстань пострілу з лука, їм назустріч полетіли стріли. І вони налякані поспішили назад. У таборі тепер усе розворушилось, як перед битвою. Дай і гноми вже наступали вздовж східного берега. Йолопи, сміявся Барт. Отак підійти під саму гору. Вони нічого не тямлять у наземній війні. Хай би як наловчилися воювати в руднях. З їхнього правого флангу в скелях засіло багато наших лучників і спесаносців. Може кольчуги у гномів і добрі, але невдовзі їм буде сутужно. Нападімо на них зараз же з двох боків. Поки вони не пам'ятались. Але король ельфів промовив довго ж вам доведеться чекати, щоб я розпочав цю війну заради золота, гномам нас усе одно не обвинути, і хай що вони чинитимуть, ми це одразу помітимо. Будемо сподіватися, що перемир'я ще можливе. Якщо ж урешті на лихо дійде до пострілів, досить буде вже нашої чисельної переваги, але він не зважив на вдачу гномів. Усвідомлення того, що дорог камінь у руках обложників, не давало їм спокою. До того ж вони здогадувалися про вагання Барда та його друзів, тож вирішили задати удару першими, доки ті сперечаються. Несподівано, без жодного попередження, гноми мовчки кинулися в атаку. Заброніли тетяви, засвистіли стріли. От-от розгориться битва. Однак іще несподіваніше, і так само навально насунулася темрява. Небо миттю заволокла чорна хмара. Шалений вітер доніс оглушливий гуркіт грому. І це взимку. Вершину гори осяяла блискака. А під грозовою хмарою, чорним вихором, заклубочилася ще одна, але мчала вона не за вітром, а з півночі, ніби величезна пташина зграє, Така щільна, що не було видно просвіту між крилами. Стійте! крикнув Гендальф. Він з'явився зненацька і тепер стояв із піднятими вгору руками сам один між гномами, котрі йшли в наступ, і лавами, які на них чекали. Стійте! гукнув він громовим голосом, і з його патериці блискавкою вихопився сліпучий спалах. Пострах насувається на вас усіх! О, Леле! І швидше, ніж я передбачав. На вас сунуть гобліни. З півночі наближається Болг. Чи батька вбив у морі і ти, Одайне. Погляньте. Кажани летять над його армією, Ніби хмара сарани. Гобліни скачуть верхи на вовках, А варги в їхньому почті. Усіх охопило збентеження та сум'яття. Навіть за той короткий час, Поки промовляв Гендальф, Темрява помітно згустилася. Гноми поставали, як укопані і задивились у небо. Ельфи зелементували на різні голоси. «Сюди!» – гукнув Гендальф. «Ще є час дійти згоди!» «Хай Дайн, син Найна, негайно приєднається до нас!» Так розпочалася битва, якої ніхто не очікував. Її назвали битвою п'ятьох армій, і була вона страхітлива. По одному боці виступали гобліни та дикі вовки, по-другому – ельфи, люди та гноми. Цій битві передували ось які події. Коли загинув верховний гоблін і млистий гір, ненависть його племені до гномів спалахнула з новою силою. Поміж гоблінськими містами, колоніями та фортецями заснували гінці. Відтепер гобліни вирішили стати неподільними володарями півночі. Вони потай збирали різні відомості, по всіх горах кували зброю та озброювали раті. По тому вони почали стікатися з усіх усюд, ідучи тунелями чи під покровом пітьми, аж поки в околицях і в надрах Великої Північної Гори Гундабат, де була їхня столиця, зібралися величезні полчища, готові зненацька, дочекавшись бурі, наглянути на південь. Дізнавшись про смерть Смога, вони неабияк зраділи і повалили через гори, поспішаючи ніч у ніч, аж нарешті несподівано наспіли з півночі слідом за Дайном. Навіть круки не знали про їхнє прибуття, допоки вони не вийшли зі сплітрованих земель, які відмежовували самотню гору від узгір'їв за нею. Як про це довідався Гендальф, невідомо. Але зрозуміло, що він не очікував такої раптової навали. Ось який план розробив він на раді спільно з королем Ельфі, Бардом і Дайном. Адже ватажок гномів тепер приєднався до них. Гобліни – спільні вороги. І з їхнім приходом усі чвари належать забути. Єдина надія – заманити їх у долину поміж південною та східною від ногами гори. А самим засісти обабіч на схилах. Однак це могло бути ризиковано, якщо гоблінам вистачить бойового складу, щоб оточити гору, атакувати їх також із тилу та з гори. Втім часу, щоб розробляти інший план чи кликати когось на підмогу, вже не залишалося. Гроза невдовзі вщухла, відкотившись на південний схід. Але хмара кажанів продовжувала насуватися. Вона спускалася дедалі нижче, з над схилу гори, Уже закружляла над головами об'єднана війська, затуляючи світло та сповнюючи серця страхом. "До гори", викнув Барт. "До гори! Займаємо позиції, доки ще є час". На південній віднозі, по всіх її схилах і серед скель біля її підніжжя, засіли ельфи. На східній люди та гноми. Але Барт разом із найспритнішими людьми, ельфами, Видерся на гребінь східної відної, щоб оглянути панораму півночі. І вони побачили, що землі біля підніжжя гори чорні від орд нападників. Недовго їхній авангард обігнув відногу й у в діл, то були найшвидші гобліни, верхи на вовках. І виття та крики ще здоля роздирали повітря. Їм на переріз метулося кілька хоробрих воїнів з-поміж людей, аби викликати удар на себе. І багато ворогів полягло. А інші відступили, кинулися у розтічі. Як і передбачав Гендальф, гоблінська армія скупчилася позаду спонтанної несподіваною відсіччю авангарду, а потім люто ринула в долину, шалено нуртуючи між відногами гори і вистежуючи супротивника. Їхнім знаменам чорно-червоним не було ліку. І вони сунули ніби лавина, несамовиту, безладну. То була жахлива битва. Найстрашніша з усіх пригод Більбу, яку він спершу найбільше зненавидів. А згодом, ніде правди діти, найбільше пишався нею і найбільше полюбляв згадувати. Хоча його участь в ній була зовсім незначною. Власне, він одразу ж надів свого персня із них з очей, хоч і не цілком уникнув небезпеки. Навіть такий чарівний перстень не забезпечує повного захисту в разі нападу гобліну і не відвертає сліпих стріл та списів. Але він допомагає вислизати з-під ніг і захищає вам голову від прицільного удару замашного гоблінського меча. Ельфи перші пішли в наступ. Їхня ненависть до гоблінів була холодною та нещадною. Ельфійські списи та мечі відсвічували у присмірку крижаним полум'ям. Стільки смертельної люті було в руках, які їх стискали. Що й не ворожа радь ущель затопила долину, вони зустріли її градом стріл, і кожна зблискувала в польоті, ніби охоплена пекучим вогнем. Услід за стрілами полетіли тисячі списів, здійнявся несамовитий вереск, скелі почорніли під гоблінською крові. Ледве гобліни отямилися після шаленої атаки, і натиск ельфів послабився, як долиною прокотився гортаний рев. Горлаючий Морія та Дайн-Дайн з іншого боку посунули гноми Залізного Кряжа Скайлами, а разом із ними – озерні люди з довгими мечами. Гоблінів охопила паніка. А коли вони повернулися лицем до нових супротивників, Ельфи знову пішли в наступ, зі свіжим підкріпленням. Багато гоблінів уже тікало понад річкою, щоб вирватися з пастки. І багато вовків почало кидатися на власних вершників, рвучи мертвих і поранених. Перемога здавалась уже близькою, аж тут згори долинули якісь крики. То гобліни видерлися на гору з протилежного боку. І багато їх уже розсіялися по схилах над брамою, а інші... Не звертаючи уваги, якщо хтось із вереском зривався у прірву, безголядно мчали вниз, в атаку на відноги. До обох відног можна було дістатися стежками, які збігали з вершини гори, а захисників було надто мало, щоб надовго відрізати гобліном шлях. На перемогу тепер годі було і сподіватися. Вдалося затримати лише перший натиск чорної лавини. День хилився до вечора. Гобліни знову зібрались у долині. У пошуках здобичі примчали зграї варгів, а з ними особиста охорона Болга, велетенські гобліни зі сталевими шаблями. Невдовзі буряне небо почало темніти. Великі Кажани і досі кружляли над головами ельфів і людей, впиваючись у поранених, як вампіри. Барт тепер боронив східну від ногу, але попри всі зусилля, Поволі відступав, а ельфійські ватажки збилися довкола свого короля на терасі з південного боку, неподалік від вартівні, на кручому безкеті. Зненацька пролунав голосний поклик, і від брами долинув звук сурми, усі зовсім забули про Торіна. Частина муру, підважена важелями, обвалилась у заводь. З брами вискочив король під горою, а вслід за ним його соратники. Де й ділися плащі та каптури. Гноми були в осінній броні, а їхні очі палали червоним вогнем. У сутін торінові обладунки виблискували, наче золоту приску. Згори на них полетіли уламки скель, які ж бурляли гобліни. Але гноми не відступили, а спустилися до підніжжя водоспаду, перестрибуючи з каменя на камінь, і кинулись у бій. Вовки та гобліни-вершники падали їм до за замертво або розбігалися перед ними. Торін завдавав потужних ударів своєю сокилля, а сам, здавалося, був невразливий. «До мене! До мене! Ельфи та люди! До мене! О мої кревні!» кричав він, і його голос лунав у долині, наче ріг. Усі гноми Дайна – Змішавши лави, кинулись удис йому на підмогу. Донизу спустилось і багато озерних людей, бо Барт уже не міг їх стримувати. А з іншого боку, надбігло чимало ельфів з писоносців, гоблинів знову було розбито, і полягло їх стільки, що діл потемнів, осквернений купами їхніх трупів. Варгів розігнали. І Торін напосідав тепер на охоронці Волга. Але він не міг пробити їхні лави. За його спиною, переміж із трупами гоблінів, уже лежало багато мертвих людей і гномів, і прекрасних ельфів. Коти могли б довгі віки весело жити в лісі. І наскільки долина перед ним ширшала, настільки слабша Торінів натиск. Його соратників було надто мало, його фланги були незахищені. Невдовзі вороги прийшли в наступ. І гномам довелося розташуватися великим кільцем, віч-навіч із гоблінами та вовками, які оточили їх з усі бічі. Охоронці Болга з виттям кинулися на них і врізались у їхні лави, ніби хвилі піщані дюми. Друзі нічим не могли допомогти гномам, бо гоблінів посунула схилами гори з подвоєною силою. І всюди людей та ельфів поволі долали. Більбо з болем дивився на цю картину. Він обрав собі спостережний пункт на кручому безкеті серед ельфів. Почасти тому, що звідти було більше шансів утекти, а почасти це промовляла його туківська жилка, тому, що в останній смертельній сутичці він волів би захищати короля ельфів. Мушу сказати, що там був і Гендальф. Він сидів на землі, ніби у глибокій задумі готуючи на сам кінець, як я припускаю, якийсь фінальний магічний зал. А кінець, вочевидь, був уже недалеко. Тепер лишилося недовго, думав бібо. Незабаром гобліни не захоплять браму, і нас усіх буде перебито або зігнано вниз і взято в полон. І це після всього, що довелося пережити. Далебі аж плакати хочеться. Краще, б весь той проклятий скарб лишився в старому смогові ніж дістався цим підлим тварюкам. Аби тільки бідолашний старий бомбур і балін, і філі скілі, решта не пропала, пропалені за цапову душу, і бард, і озерні люди, і веселі ельфи теж, лишенько мені. Я чув пісні про багато битв, і завжди думав, що і поразка може бути славною. А насправді все виглядає дуже незручно, щоб не сказати гнітюче. Хотів би я опинитися десь далеко звідси. Тієї миті вітер роздер хмари, і захід прорізала червона смуга, сідало сонце. Помітивши, що раптом посвітлішало, більбо роздивився навколо і голосно скрикнув. Він побачив видовище, від якого серце мало не вискочило в нього з гудей. Темні силуети, маленькі, але величні на тлі далекої заграви. «Орли! Орли!» – закричав він. «Орли летять!» Очі рідко зраджували Більбо. Орли летіли за вітром, лава за лавою. Незліченне воїнство зібране, певно, з усіх орлячих гнізд півночі. «Орли! Орли!» – невгавав Більбо, пританцьовуючи і махаючи руками. Хоч ельфи й не могли його бачити, вони його почули. Вони також одразу щинили крик, аж луна прокотилася долиною. У небо оп'ялося багато зачудованих очей. Але ще нічого не було видно, хіба що з південного схилу гори. «Орли!» – ще раз крикнув Більбо. Але цієї миті камінь, пожбурений звідкилясь з гори, важко вдарив його по шолому, го гримнувся на землю із непритомлення.